Дух мій вільно блукав би над землею, Бо він переважував мені все, Животворив і животворить навіть по смерті, І до тебе прийшов, бо теж маєш сильний дух. Безліч ваду тобі й пороків, Багато в чому винен і грішний є, Та ще й будеш, Але всі твої вади переважає Вічно рухоме начало що лежить у глибині твого духу. Не згуби його, не змарнуй, і не спокушайся загадто владою, яка тепер у тебе безмежна, та тільки не над тобою самим. Вже почав оточувати себе слухняними, не треба здібними, тільки здібні рухають життя, і тільки ними значаться часи і те, що зветься пам'яттю. Людину можна вбити, але вона після цього може стати вічною. З цим не впорається ніякий тиран. Згадай великомучеників. Бо вбити не означає усунути з людської пам'яті. Пам'ять не належить ні королям, ні гетьманам, ні державі, ні церкві. Це єдине, чого не може відібрати в людей. Ніяка сила. Докоряєш мені і маєш слушність. Визначив полковниками слухняних, двоє виявилися здібними, і з ними найбільший клопіт. Здібні незалежні, а воля не визнає рівності, хоча рівність теж не буває без волі. Помічаю всіх, не тільки полковників своїх. Те, гріх мій, не сидів я коли узголів я вмираючих, не сподівався на їхній рятунок не йшов за їхніми трунами. Навіть тебе не шукав у княжих байраках, звелів та робити іншим. А треба було б самому і самому лікувати твої рани приправами, страві каменю, з місячного сяєва і золотого павутиння, зміїної отрути і бджолиного меду. Я не був поранений, Богдане, вбитий ядразу. Тебе треба було воскресити живою і мертвою водою. Бо що я тепер без себе? З ким радитимусь, сперечатимусь, обмірковуватиму? В мені вельми мало схожого справжніми полководцями. Я не люблю гриміння битви, а тільки приготування до неї, лихоманку очікування, безсонних ночей, суперечок, сутичок словесних, домовлянь і перемовлянь, незгоди захватів. Готування до свят завжди привабливіші, ніж самі свята. Тепер не маєш часу роздумувати. Мусиш битися. Так. У цьому істинному життя народ уже підіймає голову і лічить своїх ворогів. Я маю вести народ. Стати на боці голодного, а не того, хто у нього віднімає хліб. Це буде для тебе найтяжче. Кінчиться тим, що ти сам відбиратимеш хлібу людей. Ніколи. Хіба сам я не зазнав і принижені переслідувані каторги турецької. З'єднаю. Хай навіть поведу не тим шляхом іноді, та роз'єднаність шлях ще гірший. Коли ми навіть попадемо у пекло, але триматимемося один одного, ми переможемо пекельні сили І повернемося з витязцями В тебе вже повірив народ Богдани Може, ця віра принесла І мій дух до тебе Бо я ж тепер Не владен над своїм духом Тяжко буде мені без тебе Присутній буду в твоїх ділах І вести моїм лік Для справ земних. Вже знайшов ти собі помічника? Кого ж? Чи не вигозького? Вже зрадилася в мені лиха підозра, чи то не він згладив тебе зі світу, мостячись над твоє місце? Задрібний для дрібних злочинів. Застерігаєш, що вчинять злочини великі? Не знаю, гетьмане. Мені не дано прозирати в будущину. Має відзначати те, що діється нині. Для мене ж нинішнє все найобридливіше, Вже зараз із жахом бачу, що розтрачу все своє життя на дріб'язок щоденності. І великі собори вимуровуються з тонкої плинфи. Так, але де взяти сил? Треба відвоювати свободу, захистити, навести лад, установити справедливість, нагодувати і напоїти. На це потрібні роки й роки. Хіба для цього очолюєш народ? Забезпечити майбуття. Ось мета. Будуще невелика є в кожного народу. Треба тільки вміти її побачити і тоді змагатися за нею, віддати все, битися. Ми склали з тобою перші мої універсали. Там ще не все сказано. Та й не знаю, коли вона скажеться, коли. Рипнули нечутно двері. І світлиста хмарка щезла, А з нею і саміла. Наді мною схилилася мутронча міличка, Злякано забіліла, затривожилася. «З ким ти говорив?» «З тобою, моя мила». «Ні-ні, ти когось бачив? У тебе такі очі?» «Ага, я знаю, це з нею». «З ким же?» «З не цим». Пані Ганною, Господь з тобою, моя дитино. Вона відскочила від постелі, з темряви тихо промовила. Я не хотіла її зла, ніколи не хотіла. Вона вмерла, царство її небесне. Чи ж ти винна? І ти не винна Ні в чому. Хай го що там кажуть. Мої провини не тут, і ще не всі. Позаду дрібка. А попереду цілі гори. Порятуєш мене від них? Порятую, гетьмане. Іди до мене, гетьман, що моя. Уже забув про Саміла.